Глава шоста. Лихоманка від золота. Класик української україномовної літератури, поет, романіст, новеліст, драматург, публіцист, критик, журналіст і літредактор Делірі Іванович Тремен прокинувся, як завжди, об 11 й годині ранку. Він довго протирав запухлі очі, а потім увімкнув голик, розміщений на нічному столику, передавали президентські новини. Делірій трохи пожвавився і підбив собі під бік дружинину подушку. Чекав на повідомлення про присудження йому державної премії Української республіки імені Андронатія Покотюхи за... Та є за що. Сам президент кромешно його шанує. Тим більше, що їх українських україномовних літераторів не так вже й багато на нашій славній Україні. Та й взагалі, не хоче бидло книжки читати. Ні їх укр укрів. Як дражняться газетні злослови? Ні укррусів. Дичавіє народ. Але премію йому мусять дати. Сам Кіріл Кірілич обіцяв. Альона, гукнув він на дружину. Чого? У спальню зазирнула його зознобушка, З ніг до голови залита стимуляційною емульсією. Пошти не було? Сейчас погляжу. Аааа. «Їздили!» – почув він голос дружини з передпокою. Делірій схопився з ліжка і на ходу, защіпаючи піжамну куртку на липучці, побіг у передпокій і швидко відчинив поштову скриньку. Серце стрепинулося, як ластівка у стрісі. Крім свіжої євразійської правди, у скринці лежав якийсь невеличкий пакунок бандероль. «Невже орден прислали, аби сюрприз зробити?» Майнула у нього маніакальна думка, яка піднесла настрій до стану між другою і третєю. «Альона!» Він вхопив свою ненаглядну, притиснув гігантським червом декартонної панелі і, незважаючи на те, що геть вимастився емульсією, три рази душевно поцілував. «Сюрприз! Ходімо у вітальню! Обстановка ж бо урочиста!» Делірій Тремен пішов швиденько переодягнутися. Не в піжамі ж розгортати такий важливий пакунок. Одягнув білу сорочку, пов'язав кроватку, стилізовану під гуцульську вишивку, вбрав важкий двобортний піджак, а ось натягнути штани у нього терпіння не вистачило. Залишився у смугастих піжамних. У вітальні сів за круглий пластмасовий стіл і благоговійно взяв у руки пакунок. Делірію Івановичу Тремену. Особисто в руки, звичайно-звичайно розумію, Зворотня адреса – якийсь змазаний штемпель, але без сумніву урядовий. Ось, добре видно – пшеничне колося державного герба. Альона! Чого? Тож ходи сюди, будь присутньою! Делірій, завмираючи акуратно і повільно, розпечатав пакунок. У ньому виявилося загорнити у цигарковий папір надзвичайно красиве пуделко з темновишневого велюру, Делірі заплющив очі і легенько відкрив пуделку. Кальцо какое-то. Що? Делірі розплющив очі і побачив, що справді на білому штучному шовку вертикально стояла золота каблучка з якимось написом по колу. Окуляри! Чого? Очки принеси, жена! Он крикнув Делірій. Ображена Альона принесла дві контактні лінзи. Він вставив їх в очі і прочитав напис. Смерть? «Кромешного!» Делірій зблід затрусився і почав злякано оглядатися кімнатою. Потім він поклав каблучку на стіл, мовчки встав, підійшов до вікна, відчинив і поліз на підвіконня. Жили вони на восьмому поверсі. «Деля, ти що? С ума зійшов? Дружина підбігла, схопила Делірія за комір і потягнула назад у кімнату. Потім швидко зачинила вікно. «Що случилось?» Делірій говорити не міг Лише конвульсивно показував пальцем на отриману коблучку Дружина підійшла до столу Прочитала напис Трохи зблідла Але тями не втратила Навпаки заходилася втішати чоловіка За півгодини напоєний справжнім херсонським чаєм З оригінальним білоруським ромом Катастрофічна розтрата недоторканих запасів Делірій лежав у ліжку Вкритий двома синтетичними ковдрами і тихо скимлив. Ну чому я? Чому саме мене вибрали для цієї провокації? Адже лояльнішого до Президента, до Української Республіки, до Союзу за мене письменника в Києві немає ні серед укрукрів, ні серед укрусів. Я ж ніколи собі не дозволяв ні натяку, ні півслова, ні думки прихованої, щоб містила якусь кромолу. «Я ж таку запашну прозу пишу! Ну чому я?» «Сволочі вони!» – морально підтримувала чоловіка дружина. Хто? Квола спитав Делірій. «Ювеліри еті, то есть бандити!» «Що? Ти думаєш, це вони прислали?» «А хто ж і що?» Від такої версії Делірі Тремен ще більше затужив. Потаємно він плекав надію, що це дурний жарт колег-заздрісників. І що ось зараз зайдуть з пляшкою гемоглобінів і сайт-сайтенком, розсміються і спитають Делірія, як, мовляв, вони його розіграли. Але ніхто не приходив, ніхто не телефонував, ніхто не посилав кіберповідомлень. Біда. Альона, ти викинула у смітті колектора цю кляту річ? Діля, ти що? А вдруг це проверка? Ти довжен однести її в КГБ. Притом сам оддохни що полчасика і собирайся. А ось уже цього Делірій витримати не зміг. До вечора помучився і о пів до восьмої години класик української україномовної, і все решта, Делірій Іванович Тремен помер. Того дня у Києві подібним чином померло ще п'ять осіб: міністр харчової промисловості, два чиновника. Генеральний прокурор і директор Першого центрального телеканалу. Біля центрального входу в КГБ УР на Володимир Путінській вулиці у Києві вишукувалася черга з понад ста осіб. Це були ліпші люди України. Більшість з них були одягнуті по-дорожньому, зручно і тепло, а в руках тримали невеликі валізки. В кабінет голови КГБ генерал-полковника Курвінка зайшов його заступник, генерал-лейтенант Пньов. Курвинко ледь устиг жбурнути в шухляду якусь річ, що дотепер вертів у руках. «Товариш генерал-полковник!» Пньов простягнув тримтячу долоню, на якій лежала золота каблучка з написом «Смерть кромішного. «У мене теж!» – зітхнув Курвинко і відкрив шухляду. «Що будемо робити?» «Не знаю. Виклич того прохвоста, учення!» Ученій, вивчивши ситуацію, запросив деяких повноважень і невеликий апарат. А потім взявся до справи. Передусім він порадив генералу Викурвенку тих, хто прийшов здавати каблучки не затримувати, а допитавши відпускати. Самі ж каблучки він запропонував негайно відправляти на президентську золотарню для переплавки. Лише одну залишити йому, ученню, для експертизи. Потім сів за комп'ютер і зібрав статистику цього непристойного вчинку. Виявилось, що каблучки поштою отримали 569 осіб, включаючи генералів Курвенка, Лайнова і Киріл Кирілича. Одна посилка адресувалася самому президентові, але охорона перехопила. В результаті шестеро з тих, що отримали посилки, вмерли, 28 цілком збожеволіли, 215 зазнали жорстокого стресу, а решта – важкого нервового потрясіння. Крім того, ученій припустив, що певна кількість посланих каблучок нічим себе не виявила і або залишилася в нелояльних отримувачів, або була ними самими знищена. Він дав розпорядження оперативникам перевірити по всіх поштових відділеннях, хто того дня отримував цінні бандеролі. Якщо такі знайдуться, то для золотарів буде робота. Потім ученій засів у спецлабораторії інституту морфосолетонного поля, де науковці з'ясували, що каблучка «Смерть кромешного зроблена із золотого унітазу, який був на знищеному президентському літаку. Тепер стало ясно, чия робота. Ці посилки – від підлих терористів-ювелірів. «Вистежи мені, друже-ученій!» майже запобігливим тоном говорив з детективом генерал Курвенко. «І тебе полковником зроблю, нагородами обсиплю!» А на пенсію підеш генералом Я вже йшов з вашого колхозу на пенсію Під полковником без надбавок Е, Петя, хто староє помянет? Ви мені чогось не договорюєте, товариш генерал Щодо цих золотих дурничок Я мушу знати все Ну, друже, ученю Наш президент, це я знаю а чи є якісь додаткові деталі? Є Петре. Генерал Курвенко змушений був розповісти ученню про таємну появу каблучки у президентській спецкімнаті. Потім вони разом пішли до президента просити дозволу оглянути ту каблучку. Кромешний уже не довіряв нікому. Він сам повів учення у супроводі генералів Курвенка, Лайнова та Кирил Кирилича. Те, що побачив президент – його вже не стільки налякало, скільки зацікавило. На каблучці з'явився новий орнамент. Коло вкрилося ще одним ланцюжком з ромбиків, цього разу з нитки лимонного золота. Ланцюжки перепліталися таким чином, що середина одного ромбика припадала на точку з'єднання двох іншої барви. «Оно міняється», голосом тяжко хворої людини прошепотів кромєшний. Потім президент розповів присутнім про всі метаморфози чортова кольця і, віддавши ключі Кирил Кириловичу, пішов спати. Ученій порекомендував поставити довкола зловісного прибульця чотири телекамери і ще міцніше замкнути сейф. Кінець шостої глави